Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan kathiran, tayyban, mubarakan, fihi, kama yuhirr Rabbuna wa yirada Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alayhi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 kau muslimin Azani wa'azakumullahu jami'an Segala pujahan yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa kita Memanjatkan Puji syukur kita Kepadanya Atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Demikian pula halnya dengan nikmat diutuskannya kepada kita Rasul dan diturunkannya kepada kita kitab Allah iaitu Al-Quranul Karim. Dan nikmat yang juga mesti harus kita syukuri Adalah Nikmat adanya para ulama Yang menggantikan kedudukan para nabi dan rasul Di dalam menerangkan ajaran agama ini kepada kita Dan kewajiban kita sekarang adalah Senantiasa memperhatikan Perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Dan memperhatikan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Tabarukah wa ta'ala Sesuai dengan apa Yang disampaikan Dan yang diterangkan Oleh para ulama itu sendiri Kau muslimin Di dalam hadis sahih Yang diriwayatkan oleh membukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu" Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita tentang dua keutamaan Yang insya Allah Dengan dua keutamaan ini pula Di antaranya Yang menjadi Sebab Beradanya kita di rumah Allah yang mulia ini Yang pertama yaitu Keutamaan belajar Al-Quran Dan yang kedua adalah Keutamaan mengajarkan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar senantiasa kita meluruskan niat, mengikhlaskan diri kita atas apa yang kita lakukan ini sehingga ia menjadi atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin untuk kembali mengingatkan Ada beberapa tariqah Beberapa metode atau cara Seseorang Belajar membaca Al-Quran Al Yang pertama adalah Mungkin urutannya saya acak kembali Seseorang Mendengarkan bacaan Al-Quran Dari seorang kari Dari seorang guru Kemudian ia berusaha Mencontoh Sendiri Meniru sendiri Apa yang ia telah dengarkan Atau apa yang ia Telah dengarkan dari Qari atau guru tersebut Dan ini bisa melalui Perantara Mendengarkan surut Atau kaset-kaset Atau juga mungkin dengan mendengarkan radio Dan sejenisnya Kemudian yang kedua Metode yang kedua atau cara yang kedua adalah seseorang membacakan bacaan Al-Qur'annya kepada seorang guru kemudian guru tersebut mengoreksi bacaan baik itu dari sisi tashkilnya maupun yang berhubungan atau berkaitan dengan ahkamut tajwid Dan metode ini adalah salah satu metode yang diterapkan atau yang lazim diterapkan ketika seseorang belajar membaca dan menghafal Quran mungkin di sebagian pondok-pondok besar bahasa Bapak pesantren dan tahfidzul Quran. Kemudian yang terakhir yang ketiga metode yang ketiga ayat ma'at talib min ashat tilqra'ah ثُمَّ يَقْرَأُوا عَلَى الشَّيْخِ كَمَا سَمِعَ مِنْ yang ketiga ini adalah seorang memperhatikan bacaan seorang guru seseorang memperhatikan bacaan atau mendengarkan bacaan seorang guru kemudian ia membacakan kepada guru tersebut bacaan sebagaimana Guru tersebut membacakan Atau sebagaimana ia mendengarkan bacaan Yang dibacakan oleh guru Dan metode ini Adalah metode yang paling Dianggap lebih awla Metode yang dianggap Lebih utama Dibandingkan dengan metode Yang pertama Sedangkan metode yang kedua Itu Banyak juga diterapkan atau dipakai Di dalam belajar baca Al-Quranul Al Karim Tapi yang dianggap paling Atau lebih awla Adalah metode yang terakhir ini Kenapa? Karena metode ini menggabungkan Antara Dua macam Yaitu antara Mendengar Dan membacakan Antara mendengar dan membacakan Oleh karena itu metode ini Dianggap paling awla atau paling utama di dalam belajar Membaca Al-Quranul Karim Dan metode yang ketiga ini juga Metode yang Sudah terbiasa Yang sudah lazim terbiasa Dilaksanakan oleh para kufat Di dalam menghafal Al-Quranul Karim Ia ni Ayatara'al ustaz Liyasma'at tilnid Thumma yatara'ul ثم يقرا التلميذ اي يقرا الاستاذ li'a'mad at-tilmiz thumma yaqra at-tilmiz guru membacakan murid mendengarkan kemudian setelah itu murid membacakan guru mendengarkan agar bisa dikoreksi agar bisa diperbaiki bacaan dan ini berjalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika ia berkata kepada sahabatnya, "Wahab, li Ubay bin Kaab an, inna Allah an akhraw al Qur'an alayhi. Hadis ini dudukkan oleh Muqrin Muslim, waghirih ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Ubay bin Kaab bin radiallahu an, inna Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada aku, Anaqaral Qur'an' علي agar aku membacakan Qur'an kepadamu. Dan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah atau maknanya adalah menunjuki, menunjuki atau mengajarkan bagaimana membaca Al-Qur'an melalui jadi. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab ad ini adalah dalam rangka mengajarkan atau menunjukkan bagaimana membaca Al-Qur'anul Al Karim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bacaan itu dari Jibril alaihi Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Belajar tahsin Belajar tajwid Adalah Sebagaimana dikatakan para ulama adalah tujuan Dan bukan Sebatas Ilmu alat yang bisa dipelajari Dari Perantara-perantara yang tidak berhadapan langsung dengan seorang guru Mungkin mendengarkan radio Mendengarkan kaset Dan sejenisnya Sebagaimana Rasulullah SAW berhadapan langsung dengan Jibril SAW. Para sahabat Rasulullah SAW berhadapan langsung dengan Rasulullah. Kemudian para tabi'in berhadapan langsung dengan para sahabat. Dan sampai pulalah ilmu itu kepada kita sekarang. Sebagaimana apa yang disampaikan dikatakan oleh para ulama yang sering kita dengar. Al-Quran itu muttabaah. Bacaan Al-Quran itu adalah sunnah yang diikuti Iaitu dari orang yang sebelum kita Kemudian sekilas mungkin Yang dapat saya sampaikan sebelum kita masuk ke Masalah Tetbik Iaitu praktek tahsin Quran Tentang masalah sejui Makna dari Tajwid itu sendiri Dari tahsin itu sendiri Artinya adalah Sesuatu yang baik Dan sesuatu yang baik ini lawannya adalah Sesuatu yang jelek Atau yang buruk Artinya Perbaikan Penyempurnaan Kemudian pemantapan jayyada, yujayyedu, tejuidan. Oleh kerana itu orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, orang yang menguasai tejuid dinamakan dengan mujawid, dinamakan dengan mujawid. Dan menurut istilah. Keluarnya huruf-huruf ija'iyah Dari alif sampai ya Dari makharatnya Itu menurut istilah Keluarnya huruf-huruf ija'iyah Dari alif sampai ya Dari makharatnya Dengan memberikan hak dan keharusan dari sifat-sifat huruf tersebut Oleh kerana itu ilmu tajdid ini adalah ilmu yang khusus yang mesti harus seseorang belajar untuk mendalaminya dan saya masih ingat satu kaidah satu kaidah al-ilmu iurja'u fihi ila ahli ilmu itu harus dikembalikan kepada ahli oleh karena itu dalam majlis ini Kapasitas saya Kebetulan saja di depan Jadi saya bukan ahlinya Sama dengan antum semuanya Oleh karena itu Di dalam uh, Momen ini Dalam uh, Pertemuan kita ini Tidak ada Rasa sungkan Atau mungkin rasa takut Nanti jika anda jadi Tahsin, karena kebetulan saja saya ditunjuk untuk mentahsin. Kalau saya hanya mungkin salah satu orang antum mungkin ditunjuk untuk mentahsin, atau mungkin saya yang ditahsin. Nah, kebetulan saja saya ditunjuk. Sedangkan uh, Kak Ida yang tadi kita sama saja, karena al-ilmu nyuruh jauh fihir ahli. Ilmu itu mesti harus dikembalikan kepada ahlinya. Sedangkan saya bukan ahli. Gitu. Jadi sama-sama belajar kita. Antum belajar saya tahsin. Saya belajar dengan taksir Sama-sama belajar InsyaAllah Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jadi dalam pertemuan ini Setelah pada pertemuan pertama kemarin Dauroh di hari yang pertama Itu Pembahasan secara umum tentang Masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran seutamaan utamaan dan semacamnya Maka insyaAllah pada kesempatan hari ini Kita akan coba untuk sama-sama belajar tahsin Al-Quran Tahsin Al-Quran InsyaAllah nanti kita akan membuka Al-Quran Dan saya harap setiap orang memegang al qurannya Karena nanti kita akan melihat Al Qur'an, ya. sedangkan materinya atau surah yang akan kita baca nanti tergantung, nanti bisa surah apa surah apa saja. <tuh> Jadi. Ada tiga Ada tiga Bagian nanti insya Allah Beberapa waktu ke depan Yang pertama adalah Secara ringkas Pengenalan dari surat nanti Yang akan kita baca itu Pengenalan secara umum, secara ringkas Poin-poin uh, Sejujud -poin ini yang pertama nanti kita coba secara ringkas nanti uh, Mengenalkan Poin-poin sajid -poin di dalam surah nanti akan kita baca Kemudian yang kedua Adalah Kita coba untuk membaca, mencontohkan Kemudian yang ketiga Adalah Tadib uh, Kita coba nanti untuk membaca sama-sama ditunjuk nanti Satu-satu Maksud saya Untuk membacakan apa yang telah kita Tahsin Kita uh, contohkan dan kita keluarkan Poin-poin tajwid Surah yang akan kita baca Semalam itu Saya rencanakan untuk membaca Juz 30 Surah an Akan Tetapi surah An-Nabak ini ada sudah ada program tahsin ya. Oleh karena itu saya pikir juz 29 ee, banyak juga surah-surah yang panjang. Akhirnya saya lihat juz 28 itu ada surah yang agak pendek yaitu surah Al-Jumuah. Oleh karena itu kita akan coba untuk membaca surah Al-Jumuah. Surah Al-Jum'aan ah, ada pada Juz 28, halaman 553, halaman 553. Surah ini terdiri dari 11 ayat. Saya persilahkan kepada para jama'ah untuk uh, sekilas membaca dalam hati dari atas dilihat kalau sudah hafal alhamdulillah yang belum supaya dikenali dulu sehingga nanti tidak bingung ketika kita e, secara ringkas nanti mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Jumuah. Sebikan waktu 1 menit. Silakan. Ya, cukup. <tuh> Karena ini surat surat yang Masyhur juga surah Jumu'ah ini Seringkali kita membacanya Jadi mudah-mudahan Sebelum ini pun sudah ya, Dimeraja'ah, sudah dibaca ya. Baiklah ada beberapa poin yang insya Allah akan Kita secara ringkas Kita uh, keluarkan Dari surah ini sebelum kita Baca Atau yang perlu kita perhatikan sebelum kita Membaca surah ini yang pertama biasanya kita keluarkan hukum met hukum, hukum met Met artinya panjang Dan met atau panjang ini terbagi dua Met atau panjang ini terbagi dua Yakni Met atau panjang biasa Kemudian yang kedua mad atau panjang yang lebih dari biasa. Mad ada dua atau panjang ada dua bagiannya. Mad atau panjang biasa, kemudian mad atau panjang yang lebih dari biasa. Yang biasa mad atau panjang biasa itu kita membacanya. Tidak boleh Kurang dari dua harakat Dan tidak boleh pula lebih dari dua harakat Mad biasa Yang Yang tersambung Dengan Waw Yang pertama alif Yang berbaris Sukun sebelumnya Fathah Kemudian yang tersambung dengan Waw yang berbaris Sukun sebelumnya Dommah Dan yang tersambung dengan ya Sukun sebelumnya Berbaris Kasrah Ini yang dinamakan Maslabi'i Dan panjangnya adalah Dua harokat tidak boleh Lebih dan tidak boleh kurang Kemudian mat yang lebih dari biasa Panjangnya adalah Antara 4 sampai 5 harokat dan ada yang dibaca panjangnya sampai enam huraqat. Jadi ada mad, hukum mad. Yang insya Allah nanti kita akan coba eh, ringkas kita keluarkan dari surah ini. Kemudian kedua adalah guna. Jadi setiap membaca Al Quran itu itu aja poinnya mad. Ya. Kemudian kedua adalah guna. Hunnah ini Ada Disebabkan oleh beberapa Sebab Di antara yang pertama Karena Nun yang bertajdi Kemudian Mim yang bertajdi Atau Nun dan Mim Musyaddadatai ya, Nun dan Mim yang bertajdi Kemudian Juga dia akan menjadi Hunnah ketika Dia iduram Nafis di Hunnah di dalam naqis di gunna kemudian yang ketiga, karena ia ikhfa hakiki kemudian karena ikhfa syafawi sehingga ia harus dibaca dengan gunna, insyaallah nanti kita akan coba kenalkan, kemudian yang ketiga hal yang ringkas yang akan kita keluarkan di surah ini adalah masalah ulkola huruf mati yang harus dibaca dengan cara memantulkan huruf tersebut. Kemudian sekilas nanti masalah huruf-huruf tebal, ya, yang terkumpul di dalam kalimat huruf qaf, huruf saad, huruf baa, huruf ghain, huruf fa, huruf qaf, huruf dzal. Namanya huruf istighala qaf ضغط. Jadi ada 7 huruf qaf, ro, sad, kemudian ro, dad, ha, ro, ta, dan ro. Jadi itu huruf huruf namakan huruf isti'la karena dia diangkat. Isti'la itu artinya terangkat. Jadi terangkatnya lisan ke langit-langit atas dan huruf isti'ala ini harus dibaca dengan tebak kemudian ada juga karena adanya lafaz Allah ya, ada beberapa tempat lafaz Allah yang sebelumnya berbaris kasra dan berbaris bommah sedangkan jika seandainya sebelum lafaz Allah itu dalam, dalam lafaz Allah itu sebelumnya berbaris kasra maka ia harus dibaca dengan tipis. Kemudian juga karena ro dan di sini banyak sekali huruf ro yang berbaris fathah ya dan berbaris dhamma maka ini harus dibaca dengan tebal dan huruf ro yang berbaris sukun atau berbaris mati sebelumnya berbaris fathah seperti ada di ayat yang pertama, wana fil aur, aur, ruk ro, syukur sebelumnya berbaris, fatha, al aur. Kemudian antara akhir nanti kita akan uh, coba uh, menyampaikan mula ملاح, mula atau mula atau tambihat yang berkaitan dengan surah al jum'ah. Yang pertama tadi masalah man. Mat, kita akan keluarkan sebatas mat Yang lebih dari biasa saja Karena biasanya mat Yang lebih dari biasa ini Paling sedikit Dibandingkan dengan mat biasa Jadi dengan mengeluarkan mat yang lebih dari biasa ini Sedikit Selebihnya adalah mat yang biasa Jadi tidak capek-capek kita mengeluarkan yang biasa Banyak itu nah, Jadi waktu kita nanti ter ter uh, apa makan waktu dan seterusnya. Yang pertama ada Yang lebih bahasa ini pada ayat yang ketiga keempat loh lihat zalika ya, fablulahi bi man yasha yasha ya sya main yasha yasha Ya, panjangnya itu karena di sini ada waqaf maka panjangnya antara 4, 5 dan bisa sampai 6 harakat. Jadi apabila ada mad tabii bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dinamakan mad wajib muttasil. Panjangnya enggak boleh kurang dari 4 sampai 5 harakat dan jika seandainya itu kita waqafkan ketika waqaf maka dia boleh dibaca enam harakat ya sya itu kemudian ada pada kata ya ayyuhallazi ya ayyuhan dan biasanya kalau saya mentasin anak-anak yang paling mudah memahaminya adalah dengan melihat tanda Dengan melihat alamat atau tanda Baris yang ada pada kata Yang dibaca panjang tersebut Yaitu ada seperti garis melintang di atas Ini mudah dipahami gitu. Ada garis melintang Daripada mengenalkan uh, kaidah tajwidnya Apabila ada maktabi'i bertemu dengan Hamzah uh, Dalam dua kalimat Dalam satu kalimat Gitu kalau ke keedah tajiknya. Sedangkan untuk mengenalkan kepada anak-anak, tentu memakai sistem kita coba untuk yang lebih efektif, yang lebih, yang lebih praktis, lebih mudah. Maka kita coba mengenalkannya dengan cara melihat tanda. Jika seandainya ada tanda melintang seperti kumis di atasnya itu, dimanapun, ah, itu panjang. Panjangnya tidak boleh kurang dari 4 sampai 5 harokat. Itu. Kemudian berikutnya. Ada para kata hadu pada ayat yang sama. Hadu ing. Hadu ing. Masih ada tanda. Setiap, setiap tempat panjang lebih dari bahasa itu masih ada ada tandanya Kemudian berikutnya. Ada para kata. Masih dalam ayat yang sama. aulia Ayat ke-6. Ya? Ayat ke-6. Awliya. Tidak boleh kurang dari empat dan sampai lima harakan. Kemudian berikutnya. Ada pada tempat yatamannawna. Yatamannawna hu abadan. Yatamannawna hu abadan. Ya. Kemudian yang keenam. Pada ayat yang serupa. Ya. Ada para tempat yang serupa pada ayat yang keenam, yaitu ya ayuhalladzina Amanu pada ayat yang ke-9. ya Ayuhah, ya Ayuhah, ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh ada, yang kedelapan ada Amanu, iba, Amanu, iba. Kalau bisa kita memahaminya atau memahami kaidahnya, yaitu apabila ada maktabi'i. Elip wauya bertemu dengan Hamzah baik itu pada kalimat yang berbeda maupun pada kalimat yang sama itu mat yang panjang panjangnya lebih dari biasa yang mat Tobi'i bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimat itu mat wajib mutaslil mat wajib mutaslil dan sepakat para ulama kiraa ah, tidak boleh kurang dari empat harakat. Sampai lima harakat. Kemudian apabila maktabi'i alib awya bertemu dengan Hamzah di lain kalimat. Jadi terdiri ter ter ter dari dua kalimat antara maktabi'inya dengan Hamzah maka dinamakan dengan dengan Jaiz munfasil. Dan uh, yang lebih uh, raja kebanyakan para ulama membacanya. Itu tidak boleh kurang juga dengan empat harokat Empat, lima, sampai enam Walaupun ada pendapat yang mengatakan dua Boleh saja dua harokat Sesuai dengan Eh juga sesuai atau berkaitan juga dengan membaca Jadi membaca itu Sebagaimana mungkin juga kita telah ketahui Tingkatannya ada tiga Pertama tentu saja bacanya dengan tertil Dengan pelan Kemudian kedua antara, pelan dengan cepat. Kemudian yang ketiga, dengan membaca dengan cepat. Dan ini semua, tingkatan ini mesti harus tidak boleh menghilangkan hukum-hukum tajwidnya. Dan disitulah mungkin bisa diterapkan misalnya, Madjaiz Munfasil itu menjadi dua harakat. Ketika kita baca cepat. Ya ayuhal ladhi, ya ayuhal ladhi amanu ida. Gila. Karena dia hukumnya adalah mad jais munfasil. <coughs> Kemudian yang berikutnya tempat mad yang lebih dari biasa ada pada kata Allah wa nimfaddu ilaiha pada ayat yang ke sebelas. Nimfaddu ilaiha. Kemudian yang terakhir ada pada kata ko Oh, nah ini Hukum Yang berkaitan dengan mat Mat panjang Yang lebih dari biasa Dan selain itu Mat Hukum mat yang selain Yang kita sebutkan Tadi Hukumnya adalah dua harakan Hukumnya adalah dua harakan Dengan syarat tadi Sebagaimana kita sampaikan Apabila tersambung ya dengan alif, yang berbaris mati atau sukun, sebelumnya fathah, Kemudian tersambung dengan waw, yang sukun, sebelumnya berbaris dhommah. Kemudian bersambung dengan ya, sukun, sebelumnya berbaris kasrah. Jadi semua atau selain yang kita keluarkan ini, mat selain itu adalah pendek bacaan semua ya. Kemudian kita uh, ringkas masalah berikutnya, hukum berikutnya yaitu Hunnah, yang mesti harus kita baca dengung. Yang pertama karena disebabkan oleh Nun dan Mim yang bertasjid. Dan itu bisa kita lihat pada ayat yang ke kedua, pada kata Ummin. Kemudian berikutnya, Lemma pada ayat yang sama pada ayat uh, ketiga wa aqarin minhum lamma kemudian berikutnya pada ayat yang ke 5 hum milu hum milu kemudian pada tempat tsumma setelah hum milu pada ayat yang sama tsumma kemudian Karena nun yang musyaddada innakum innakum ya au annakum pada ayat yang ke-6 kemudian min dunin nas pada ayat yang ke masih sama ke-6 kemudian batamannul maut pada ayat yang masih ayat yang sama kemudian ya zamannahu pada ayat yang ke 7 sekilas saja cepat kemudian innal maut pada ayat yang ke-8 innal maut pada ayat yang ke-8 kemudian tamma kembali lagi kemudian fa sebelumnya fa innahu mulaqikum, kemudian thumma turaddūn itu karena nun dan mim yang bertasydid Kemudian karena idghamna qisbighunna ada pada kata rasulun minhum pada ayat yang kedua. Silakan dilihat rasulun Kemudian ada pada kata dhalallin mumin pada ayat yang sama. Kemudian ada pada kata mayyasha pada ayat yang keempat. Kemudian min yaumil jumu'ah pada ayat yang ke sembilan kemudian ada pada kata khairum min al-lahwi khairum min al-lahwi pada ayat yang terakhir yang ke sebelas itu karena idgham naqis di gunnah kemudian ya idgham naqis karena idgham naqis di gunnah Kemudian karena ekfa syafawi ada pada satu tempat saja, yaitu pada Sayyunab uh, diukum bima pada ayat yang ke 8 Sayyunab bima. Kemudian secara ringkas juga kita keluarkan hukum eklabnya eklab ikhlaq, yaitu pada kata asfaron bi'sa Pada ayat yang kelima Asfaron bi'sa Jika seandainya kita Lanjutkan Tidak kita wakafkan Atau kita tidak berhenti pada kata asfaro Kalau kita lanjutkan Terus arus kita Baca dengung Asfaron bi'sa Kemudian Ada pada kata abadan bima ya pada ayat yang ke-7 abadan bima ya kemudian yang terakhir ada pada kata <tuh> alimun billah alimun billahine eh ya. alimun billahine itu mungkin secara ringkas yang bisa kita kenalkan poin-poin tajuk yang ada dalam surah al-jumuah ini. Kemudian sebagai tambihat, ya, tambihat atau mula hawat atau hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah masalah tidak boleh menahan, melamakan. Mendengungkan, ya, melamakan bacaan, menahan bacaan pada huruf yang bertasdid selain huruf mim dan huruf nun, sebagaimana yang telah kita kita uraikan uh, di atas. Selain nun dan mim yang bertasdid tidak boleh ditahan, dilamakan, seperti كَيْرُلَكُمْ karena dia harus ibham, harus dijelaskan. Khairul lakum. Tidak boleh khairul lakum yang seringkali uh, kita tersalah di dalam membaca. Kemudian yang kedua ada pada tempat ayat yang ke-10. Yang terakhir. Yang di akhir ayatnya. Yang ke-10. Yaitu. <tik> khairul lakum. Ya Tidak boleh dibaca khairul lakum. Harus di... Uh, Jelaskan al. Kemudian antara akhir Wallahu khairul raziqin Wallahu khairul raziqin Nah ini Melahazat atau tambihat Tingkat Ketika kita hendak Atau mau membaca surah al jumuah Alhamdulillah Kita cukupkan Bagian yang pertama ini dan kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu saya coba nanti mencontohkan sekali ya, bacaan ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian yang ketiganya nanti adalah uh, topik atau kita coba membaca nanti. Uh, mendengarkan bacaan kita satu-satu insyaallah A'udzubillahi minasy syaithonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yusabdihu lillahi Maafil samawati Wa maafil ardi Al-Maliki Al-Qudus Jika sandainya kita tidak sampai nafasnya Ya karena Ektirari karena terpaksa Maka harus Di Al-Maliki Al-Qudus Tidak boleh di wa maafil ardi ya harus di al malikil quddus dan nyambung lagi sebelumnya baca lagi sebelumnya itu al malikil quddus yu'azzam bi hulillahi ma fis samawati wa ma al ardil malikul quddus الملك الخدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يسلو عليهم آياته عليهم آياته لِعَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ كِتَابَهُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يُؤْتِيهِ مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم مَثَلُ الذين حُمِّلُوا Surat itu, maka mereka mengambilnya, seperti kambing tidak sampai. Nampaknya kambing ternilai saja. Kemudian harus ulama kata ternilai hewan. Ya, kambing ternilai سمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أولياء إن زعمتم أنكم أولياء أولي الله من دون الناس فتمنوا الموت فتمن والموت ان كنتم panjang Panjangkan wala yantamanna lahu abadan bima qaddama أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين قل انت من الموت الذي تفرون منه فإنهم لاقيكم ثم تردوا إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم. بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاتعوا إلى ذكر الله فَاعْبُدُوا إِلٰهَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ذٰلِكُمْ مُخَيِّرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا سِجَّارَةً أَوْ لَهْوًا فَظَبُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَالْمَعَ ابَغَضَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ Wallahu yeah. khairul raziqin Ya Alhamdulillah Ini bagian yang Kedua Dari bagian uh, Yang Kita uh, Jadwalkan Dan yang terakhir kita masuk ke Bagian tatbif, ya Dari para peserta Tahsin Dan mungkin Teknisnya Kalau jauh mungkin Mesti harus dengan Ya pengeras suara Karena saya merasa mesti harus melihat Harus musyafah Saya harus melihat Bibirnya seperti apa dia Mengucapkan makhretnya Bagaimana ikhfanya Karena Karena Coba lihat di dalam ayat yang kedua. Ada hukum namanya yang didengungkan, hukumnya itu ikfa. Yaitu ayat yang terakhir ayat yang kedua, kalimat yang terakhir ayat yang kedua, wa in wa in Kanu satu kemudian mambabaru. Sama-sama ikfa, sama-sama dibaca dengan dengung. Akan tetapi Berbeda Antara Yang satu dibaca dengan tipis Dengungnya Yang kedua dibaca dengan tebal Kenapa Yang terakhir tadi dibaca dengan tebal Karena sesudah Nun Yang berbaris mati itu Bertemu dengan Huruf ikhba Yang Eee uh, merupakan huruf-huruf dari huruf, -huruf istiqlal huruf yang diangkat huruf yang ditembalkan dari pangkal lisan kita ke langit-langit eh, dari lisan kita ke langit-langit. Jadi membacanya waing waing kanu berbeza dengan meong kobal. Baca tipis dengan meletakkan lisan kita lisan kita itu ke Makhratnya, tapi tidak boleh tidak boleh di, di, uh, disambung atau di uh, apa namanya itu dia, dia tipis saja tidak tidak tersambung langsung ke makhrat. Wah, misalnya in atau min samarat min lisan kita itu lisan kita itu lebih dekat ke makhoratnya, dekat, tapi tidak tidak bertemu, tidak boleh di, di, digabungkan atau ditutup ke makhorat. Tak boleh min, tak boleh. Tapi min atau min samar itu malah dengung, apa Lebih tebal. Karena kalau tebal itu adalah jauh antara lisan dan makhorat. Min tebal, min itu tebal. Kalau tipis mana? Min samar. Nah, itu aja beda, dan itu harus ditengok ke bibirnya, ya. Ah, mungkin bisa saja dengan dengan pendengaran, tapi lebih bagus efektif Ditengok bibirnya. Seperti apa dia membacanya? Makanya ini satu menjadi satu kendala ketika berhadapan dengan akwar, ya. Karena harus, harus musyawarah harus melihat melihat pergerakan bibirnya seperti apa. Ya. Tafsin, itu kendala. Kalau kita nggak maroh, juga mungkin, ya. Nah, jadi mungkin faedahnya idahnya mungkin, ya. Kedatangannya saja, akuan, ya, mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu. gitu. Itu, jadi, gimana nanti saya suruh baca satu-satu, atau gimana? Ya, mau baca? <tuh> ya. Pakai pengeras? Pakai pengeras? Ya, Almulbil. Almulbil Allahi min al ya. Bismillahirrahmanirrahim Ya, sebentar. Mo, mo. Boh, ya. bibirnya enggak enggak bulat ya. Boh, ya. Aku bila himin sh saya itu anginnya kurang. Sh, shai yang antum itu kurang. Shai, boh, boh, ya, boh. Nampak? Boh, eh bibirnya ikut, eh bibirnya enggak enggak ikut, enggak enggak nanti berubah nanti suaranya keluar. Boh, ya. Boh, ya. Eh. Ya. Ya. Shay bibirnya enggak enggak enggak apa, enggak bibirnya yang merubahnya. Ba, ba, Shayqah. Ya, coba. Enggak apa nanti dia apa? Pulang ya, awam bismillah. Bismillahi rrahim. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, rahim, rahim. Ha, ya. Anginnya harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anginnya. Ha. Ya. Rahma, rahim. Rahma, rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tunggu dulu. Coba antum baca surat yang biasa antum baca surah al-fatihah saja dulu. Coba. Alhamdulillah. Karena situ banyak ha-hanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin ar Rahim Eh, apa eh? ar Rahim, Ar-Rahman Rahim Rahim Ya, tipis-tipisan tip, jangan sedikit-sedikit aja gitu Tapi e. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim... Ha. anginnya ha itu ada. Ada anginnya. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak nah bisa. Ar-Rahmanir Rahim. Rahi. Rahi. Rahi. Rahim... Yeah. Ar Rahim... Rahim... Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, terus nanti dilatih lagi ya terus. Malikiaumintin Iya, kalau Abdullah Iya, Nasrain Nasrain, eh Iya, Iya, ya. bukan Iya, Iya. Jadi di tengah-tengah kan Iya, tengah-tengah lidah dek Iya, Iya, Iya. Ya. Karena ya. Terus. Iya kalau abdua. Cuba lagi. Iya, bukan? Iya. Jangan i i. Iya. Dia di tengah ya. Ia tu. Ia tu makro di tengah. Iya. Iya. Iya kalau abdua. Iya kalastain. Makhratnya, tempat keluar hurufnya ada Di antaranya namanya Dari uh, Apa namanya Dari bibir ya yeah? Dari bibir Di antara huruf Ba Dan cara mengeluarkannya adalah Dengan menutup bibir atas dan bibir bawah Itu juga kuat sedikit dan jelas Iyakan a'bu Tak boleh iyakan a'bu Ibu yeah? nya harus, harus dikuatkan sedikit menutup bibir atas dan bibir bawahnya itu makhraj iya kana'budu berbeda dengan mim eh ya? ah. karena yang keluar dari uh, bibir ada di antara huruf mim ada huruf ba ada huruf waw ya di antaranya itu ya serangkan huruf ba menutup bibir atas dan bawah dengan agak kuat iya kana'budu enggak boleh iya kana'budu Kaya antum baca iya. Ini banyak salahnya ini, masih surah al-fatihah, ya. Ia karena Abu. Jelaskan buunya, bu. Biasanya bu. Ia karena Abu, Jelas gitu Ia karena, iya karena bu dua, bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu dua. itu harus menutup bibir atas bila bawahnya, jelas gitu Iya. Kuatkan dikit, iya. Iya karena kami. Iya, iyanya nanti masih harus dibaguskan ya iyanya. Iya, teruskan, teruskan. Inilah syiar kalau musta'in. Ya. Rukhsat makratnya sama dengan rukhsin, tapi dia ditabkhimkan, ditebalkan. Syiar, syiar. Saya sendiri masih belum belum paham itu rukhsatnya. Tapi yang jelas tidak boleh keluar anginnya. Rukhsat itu tidak banyak keluar angin. Sirah, sirah, sirah. Jadi engkau siul, sirah, eh, kayak suara bersiul gitu kan? Ya, salah. Ah saya sendiri engkau engkau terlalu pasai ni. Dia makratnya dari sama dengan huruf sin, sin. Ya, sirah. Tapi dia di tebalkan dia di tebal. Sirah. Ya, coba ulang lagi. Sirah, huruf sa, sa. Iya kan? Bukankah ada anginnya enggak ada? Si, si Ah, ya. Syura. Itu kan baca? Ya. baca anginnya langsung yang lebih dominan ya enggak ada. Cukup langsung si Oh, nih banyak yang harus perbaikin kayaknya. Mustaqimnya lagi. Huruf qaf itu adalah huruf isti'ala. Huruf yang dibaca dengan Tebal akan tetapi dia punya tingkatan Dia punya tingkatan Cara membaca tebalannya Ada yang kuat Ada yang menengah, ada yang di bawah itu lagi Yang kuat adalah ketika Dia berada pada baris fathah Dan domah Ola ya? Ola Bo o. Ya? Sedangkan Kalau dia berbaris kasro Maka ketebalannya itu di bawah itu Ya. Agak ringan ketebalan nak mustaqim. Itu tebal, kuat. Ya. Ah, saya sendiri belum belum belum menguasai itu, belum terlalu fasih. Mustaqim antara dia bukan huruf kaf. Bukan mustaqim. Mustaqim, mustaqim, mustaqim. Ah sama-sama belajar. Mustaqdam jelas bukan mustaqim. Ya, yang seringkali kita baca. Karena dia berada pada baris kasrah. Ya. Kan kalau seandainya dia berbaris dhamma dan berbaris uh, fathah maka dia boleh ditebalkan dengan tebal yang kuat memang kaidahnya seperti ini. Enggak boleh mustaqim, mustaqim antara di bawah itu lagi, di bawah itu lagi. Dilemahkan lagi tebal. Tapi kalau seperti ini gambaran baca surah Al-Fatihahnya berarti kita mesti harus baca surah surah Al-Fatiha Gimana mau masuk kepada surah berikut-berikutnya serangkan surah pembuka saja Surah Al-Fatiha Sudah sekian banyak salah Salahnya Ya, ya? gimana mau masuk ke surah Al-Jumu'ah ini Sudah 28 ah, Surah Al-Fatiha saja sekian puluh salah ya Berarti harus Terlebih dahulu baca surah Al-Fatiha Ta'awud saja sudah sudah salah. Ha, Bertida, apa namanya itu sudah terlalu cepat kita membaca surah al Jum'ah ini. Ia sudah habis suaranya untuk tahsin surah al Jum'ah ini. Ah ha, ternyata mesti harus balik ke surah surah al fatihah Ya, teruskan pengenalan saja. Jadi kaum Muslimin, pertemuan kita ini. Saya melihatnya hanya sebatas pengenalan, mengenalkan bagaimana tahsin itu, kira-kira. Belajar tahsin seperti ini, ah, seperti inilah belajar tahsin. Harus siap disalahkan, itu. Karena selama ini mungkin kita menganggap sudah betul, tapi ketika kita tahsin, kita bacakan kepada uh, sesi orang, ya, ayat itu bacaan yang kita anggap betul itu ya salah, gitu. Karena tidak sesuai dengan keada tahsin, keada tajwidnya. Itu. Dan saya memandang pertemuan kita ini Alhamdulillah ala kuliah, Ini hanya sebatas Pengenalan tahsin Adapun penguasaan Itu tidak bisa kita Jadikan sebagai target kita Karena keterbatasan Waktu kita Keterbatasan eh, pertemuan ini sangat eh, singkat Sekali Ya dan kalau saya ada target kita penguasaan Maka ini tentu saja nanti harus bertahap Harus ada proses Begitu Harus ada jadwalnya yang apa Dan mudah-mudahan ada nanti ustaz-ustaz yang sanggup untuk uh, Beramal Ya Untuk mengajarkan Al-Quran ini Sambil belajar InsyaAllah Mudah-mudahan ada Mungkin diantara kita nanti ustaz-ustaz Kita yang mempunyai waktu Mempunyai kelapangan ya di dalam belajar, sama-sama belajar tahsin ini. apalagi misalnya tahsin surah al-fatihah, begitu karena sangat penting sekali karena surah al-fatihah senantiasa kita membacanya di dalam uh, melaksanakan sholat kita uh, coba lanjutkan sirat huruf coba sira. sekali huruf dia makhrajnya sekali rup, sama dengan rsa rsin itu sama makhrajnya sin iya yeah. sira sira iya yeah. siratal ya yeah. ah coba lah nanti belajar lihat nanti di kaca gimana bibirnya bacanya ya yeah. sira sira dia tidak boleh keluar angin rsa jelas yeah. Coba terus Uwain bantu... Tumpah Hai... Uwain Uwain Hai... Bukan khain Uwain Dia sama makharannya Ruqqa dan ruqqa itu sama Uwain Kho itu sama makharannya Di uh, Pangkal Di pangkal lisan tengah Kho dengan uwain Kho Uwain Jadi apa Lis ujung Ujung Lisan di apa pangkal lisan sebelah atas sekali ya. Yang paling dalam huruf Kaf, ya huruf H, uh, huruf H dengan A tu paling dalam. Apa yang tenggorokan, ya huruf Kaf dengan huruf huruf Kaf, huruf Kaf, ya. Nah, itu yang paling dalam dia dia yang paling di luar huruf Ha, Ha, Ha, ya. Oin, yeah, coba, aja coba, coba. Iya, alhamdulillah. Coba, akhir-akhir nah, seperti itulah membaca surah al-fatihah, ya, harus. Uh, betul dulu dululah bacaan Al-Fatihahnya kan, gitu. Ya. Gimana membaca huruf shod? Bagaimana mengeluarkan angin dalam huruf ha ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membaca Ani ya, coba kita coba lagi eh, yang berikutnya. Siapa yang mau membaca silakan. Kana? Oh ya Pak. Suara ni sana dia. Ya, ampunan. Ya, seleng. Ya. Auudzu billahi minasy Pak. U. Auudzu ya. billahi. di dua harakat Pak. Tak boleh kurang. Pak ya. billahi. berarti ya. A itu dari mana keluarnya A ya dari tenggorokan dari al-jauh eh, dari apa al-halok al-jauh kan rongga mulut ya dia dari al-halok al-halok itu dari tenggorokan ya A A dengan H itu sama apa AHA A itu sama tempat keluarnya A, makanya A harus di sempurna buka mulutnya harus sempurna. A, -u, A, A, -u, A, ya. Yeah. A, karena dia kalau tak sempurna dia nanti tidak tidak tepat makarannya. Dari dia tidak lagi tenggorokan lagi, tidak dari pangkal tenggorokan, tidak kan dari ha A, lagi, ha A, anda bisa dari tengah lagi nanti, tengah tenggorokan lagi, tidak dari pangkal, ya. Yeah. Ah, nih. A, dibuka belum ni? Anya sempurnakan bacaan A. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ro yang kedua bagus, ro yang pertama yang enggak enggak tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskan. Alhamdulillahi rabbil rahmanirrahim Malik Maliki yaumiddin Inna kana uhdhu wa i nah, Ha bu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ittina siratal mustaqim. Tiba. Wa iyyaka nasta'. Dia boleh ta'in, ta'in, ta'in. Sering kali semua, semua kita mungkin pernah baca itu, gitu. walaupun mungkin ada yang sudah betul sebelumnya sering baca, apalagi yang tidak betul. Ia karena bodoh. Wah iya, karena tak, karena takin, karena takin sempurnakan Iya, Ta. karena bodoh. Wah iya, karena takin tak. Anda anda, anda. Alifnya enggak sempurna, fathahnya itu lho. Ta itu kan berbaris fathah. Nah, membaca fathah itu harus sempurna. Ta. Enggak boleh ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, enggak sempurna ta. Ta-nya harus sempurna. Dia fathahnya harus sempurna ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sta'in. Iya. spel tapi sangat sangat berpengaruh. Kalau orang yang paham tahsin itu ya, apa namanya itu kawan-kawan misalnya yang sudah paham tahsin, yang masalah itu tuh Pak kalau dengar imam baca itu tuh dengarnya enggak panas dengarnya gitu ya. Kan? Enggak nyaman ya iya Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif apa? Fathah harus jelas. Harus jelas keluarnya fathah. Ta. Tak, bukan Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Sering kan, baca Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Tak sempurna Apanya kat patahannya Tak Iyaka na'abudu Teruskan Ulang lagi Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in ha, Itu ada mendekat sedikit Teruskan kana udawiya Ah, tuh. Ini, te ran. Eh. Yang mana bacanya? I. Bukan eh. Eh. Oh, seringkali kita baca. Jadi semua kita mungkin pernah baca eh dinal, eh. Apa eh? Dia katro i. Ah sama dengan ta tadi. Ta i. Oh, spell tapi Salahnya patah gitu loh Pilih kayaknya Eh denas Eh baca kita coba cobalah Mungkin jadi imam pun seperti itu kita baca Eh eh, denas Tapi bukan eh denas Ih eh, eh. Ya Ih eh. Coba pak ulang pak Ih eh. Ih denas Yolah Yolah Yolah aur nah, kimnya tadi bisa enggak kira-kira di lebih Diringankan lagi dari yang sekarang taqim taqin taqim taqin ta kan ada berbes dia maksur ya eh ta dengan taqim sama ta ya ta ini kan taqin taqim taqim ta sama dengan tain, tain itu ya, mustaqim, tain ya, mustaqim, dia nak sempurna, pat hat, tak, ya. Ya, coba, teruskan saja, pak. wa baina ya. mau lainat sebezakan mau ma' dengan mau berbeda mau mau dengan mal berbeda yang satu tipis ada satu tebal yang betul mau lah. maudu maudu bukan magdu ma Tipis tebal mauzu mauzu kan kaidahnya tadi harus di Haruskan kan di, direkatkan ke apanya ke maknanya mal mal dengan mauzu mauzu ya jualan ulang lagi Pak wa dua orang boleh. Tiga. Tiga begitu. Enggak, dua orang baru. Ya. Yeah. Enggak kalau dari tadi kita kita coba semuanya baca surah Al-Fatihah kan begitu. Jadi tadi dari awal tadi enggak kita kita tahsin kita keluarkan dulu tahsin dalam surah Al-Jumuah kan gitu. Kita coba ya surah Al-Fatihah baca semua ya? Jadi bisa semua ya? Ya, jauh lebih punya. Aku bila ya. ni mina ya. syaitan Bibirnya, po. Bibirnya tak terlalu dominan dia bulat. Po, po, po. Ya, aku bila ni mina syaitan. Po. Ya, bukan po. Po baru bibirnya tak, tak ikut ya bibirnya. Syaitan, menga? Syaitan, syaitan, iya. Aku berlari dari syaitan yang Ya itu agak, agak berubah ya. Tapi coba nanti lagi teruskan. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak pertama betul, hak keduanya kurangin. Rahma Nirohaim, bukan Rahi, Rahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Rahi, Rahi, Rahi, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim ya. nah, Hak pertama betul, hak keduanya yang kurang Al-Rahmanirrahim Ya, lumayan terus Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Masih kena dibayar ya. Bu. Iyyaka na'budu. Bu Tak susah kan? Bu, apa susah? Tapi ketika kita membacanya dirangkai, iyyaka na'budu kan? kan itu yang yang kena di situ. Kalau bu apa bedanya? Susah kan? Ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya. ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, teruskan. Inna as-sirata mustaqim. Ulang lagi, cuba. Inna as-sirata mustaqim. Si eh di nasi si, si sama sama belajar Saya juga belajar urusan ya iya si saya juga enggak pasti enggak tahu apa urusannya kemana bacaanya itu tapi kira-kira seperti itu lagi tu karena saya yang mentah dulu nah seperti itu si si siro si dia enggak keluar nak ada angin, anginnya itu dia anginnya itu apa nama itu minimal langitnya tidak dominan, tidak banyak keluar orang ini si, si, si iya nah, cek lagi lagi <ijan> ih, ih ih, iya. <bibhasa> ih ih, ih ih, ih ih, ih ih, musta ya, kena apa lagi mustaqib, mustaqib ta dia harus harus sempurna fathahnya harus sempurna baca ta nya itu taqin taqin itu sudah lahir dah sempurna ya sekali istina eh, istina <Sessizia> sirathul mustaqim ah sudah agak mendekat sirathal ladzina an'amta alaihim wa minal maghdubi alaihim wa inni ya barakallahu fik berikutan kan eh? Ulang yang aku Kalau kalau huruf sya itu berbeda huruf si tadi dia harus keluarkan anginnya. iya ya a'udzu billahi Minash saya, saya, saya harus ada angin ya gitu. Itu kurang angin. Ah itu tu yang perlu lihat bibirnya itu angin. Ya, jadi harus lihat itu yang musafahan. Melihat bibirnya itu, mulutnya seperti apa, bacanya. Gitu. Kalau nggak seperti itu nggak bisa belajar. Kita bisa saja tadi dengan metode kita mendengarkan radio, mendengarkan kaset-kaset kan begitu. Ah itu nggak nggak efektif, karena harus dilihat. Ya, apalagi baca coba baca-baca sendiri ya, gitu. Ya, coba. A'udzu billahi Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hak ha pertama bagus ya, keduanya kurang. Ya, roh rahi. بسم الله الرحمن الرحيم yeah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيجاك نعبد وإيجاك نستعين <Sap -cause> <daten'> ya. Ihdi nafsurah al mustaqim. Kim? Mustaqim? Musta? Mustaqim? Mustaqim? Ah, coba diapa di di di kali? Diingatkan lagi. Ya. Must Mustaqim, Kim, Kim, Kim. berbeza dengan Kim Mustaqim. Tapi bukan Kim, bukan huruf K. Mustaqim, bukan Mustaqim. Ingin usirah al Munstirim. Ya, ya agak bagus dari yang tadi. Terus. Sirah al Lariyat. Dia bukan. Sirah. Si. Dia bukan sirah seperti urut saya gitu. Makronya sama, tapi dia takhim. Dia dibaca tebal. Itu beda. Bukan sirah al Si, si, si. sirah. En, ya, ada beda dia makrotnya sama, tempat keluarnya itu sama, tapi bunyinya itu berbeda. Bunyinya berbeda, keluarnya tempat makrotnya itu sama. Siro, siro, ah itu tidak boleh, ya atau siro, nah, itu tidak boleh, ya, sama makrotnya. Bunyinya berbeda Sirat Sirat Sirat Al-lazina Anhanda Alayhim Ya yeah. Ya Gairil Maghub Woi yeah. Ditebalkan dikit lagi Dikit lagi Gairil Maghub Alayhim Walattal Al-I Mana berhenti yang tadi ada wakab di Ada. Ada wakab di sini? Kalau tidak sampai di alaihim. Ya, alaihim. Ulang lagi. Sirat al-lazim. Oh, Sirat al-lazim right. alaihim. Zair al-mazubi alaihim. walak Alhamdulillah itu... Masalah ketebalannya ya. Ro'in mau ma mau ro'in. Begitu ya. Ustaz terdzan dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai syaitan. A'udzu billahi minasy syai. Ya, sya, sya, sya. Ada anginnya. Sy, bukan syai. Sy, syai, syai, syai. Ya lebih bagus dari tadi, pak. Ya roh, roh bukan rah, eh. ya. Ya cukupkan sampai situ dulu, pak. Allohu. Zal. Ta wo itu sama tempat keluarnya di ujung lisan dengan uh, ujung gigi atas dan bawah. Ta ta wo ta ta wo auzu auzu kalau auzu dia urut zai lagi. Iya coba. Amani tu Ya nanti berbakil lagi syai apa? Syai Teruskan. ما في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغفِر إن صيغات المستقيم صيغة لذيها تنعم عليه. Ayul kaulu yaaini Pertama eh, masalah panjang pendeknya ya, masalah yang umum nah, harus di, di latih ya, ya mad kalau seandainya dia tersambung kan gitu. Kalau mat tadi selain mat ada yang lebih dari biasa. Apabila Dia tersambung, huruf itu tersambung, kalimat tadi tersambung dengan huruf alif, sukun sebelumnya fathah, ya, allah. Oh, dia panjang dua huruf rokat. Iya, dua huruf rokat tidak boleh kurang, tidak boleh, tidak boleh lebih. Ah, itu dah panjang sekali tu Pak Kemudian Waw dan Ya Seperti itu kaedahnya Waw, Sukun, Ya, Sukun sebelumnya Waw itu Dhamma, sebelumnya Kasrah Sedangkan selain itu Yang tidak tersambung dengan tiga huruf itu Selain huruf Lin Ada huruf Lin namanya Huruf Waw dan huruf Ya Yang mana sebelumnya berbaris Fathah Eh, eh sebelumnya berbaris Fathah Syai Syai syi, apalagi khawf, ya, eh? nah, itu. Selain itu nak boleh, nak boleh dipanjangkan, budu, budu itu du nya itu tidak, ada tersambung dengan alif wau ya. Nak boleh budu, ya. Eh? Iyya kana budu wa iyya kana sa'in. Coba satu apa aja. Coba satu iya aja dulu, mak. Iyya kana budu wa iyya kana Nah, itu dah bagus panjangnya itu. Ya, eh? masalah panjang pendek ah, enggak ada. Iyya tadi iyya kana budu, oh iyya kana sa'in. Yeah. mudah-mudahan nanti Uh, dengan terus belajar ya yeah. insyaallah lebih baik lagi ya bismillahirrahmanirrahim yeah, ya terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tirabbil Ra Rabb Alhamdulillahi Ya Al ar Rahman Rahim Malik Yawmiddin Sama dengan Iya, mah dia nggak boleh. Ketentuan tak boleh lebih dan kurang dari dua hawakat. Tak boleh. Seperti kalau mad jahil, dia boleh dua hawakat, boleh empat hawakat, boleh lima hawakat. Kalau mad Tabi'i dia tak boleh kurang, tak boleh lebih dari dua hawakat. Mah apa tadi? Mah tadi ya. Ya, tak boleh mah likau sudah lebih dari dua hawakat. Barikia ummi tidak kurang pula ya. Barikia ya. ummi. Ya, dia satu hukum itu yang sama dalam satu surat itu satu hukum yang sama itu harus sama panjangnya. Ketika madjais munfasil kita baca empat arokat maka semua madjais munfasil yang ada di dalam satu yang kita baca itu harus sama empat arokat semua. Tidak nah boleh yang satu kita bedakan. Dia hukumnya sama. Kita bedakan membacanya. Tidak nah, nah boleh. Demikian juga mat. Wajib. Mutafsil. Harus sama semuanya. Ya. Mat. Arif. sukun Misalnya. Juga harus sama. Kalau saya nak kita baca dua orang. Kan ada dua orang kan, semuanya. Eh, ya? ya. Adalah. Baliki Iya, kata Abu. Iya, kata Ustazin. Iya,nya agak di tengah sedikit. Iya, bukan i. Bukan iya. Iya, di tengah huruf ya. Ya, ya. Iya, iya. Ah, agak agak mendekat. Iya, bukan iya. Iya, iya,nya di tengah kan? Iya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinash siratal mustaqim. Ya, nanti huruf q-nya ketika bersuara dilatih lagi. Agak ditipiskan lagi. Dia tebal tapi tapi ditipiskan ketika, ditipiskan bukan berarti dia tipis gitu lah. Ditipiskan dari pada ketika ia berada dalam keadaan fathat dan ma, oh, oh, eh, hari tipiskan dari baca itu. Ketika dia berbaris kasroh. Ta masih bertitah, ta dia sempurnakan fathatan. Siapa yang yang telah Ya, barakallahu fiek. Selanjutnya, yeah. Masih ada waktu kita ke depan mungkin 15 menit atau lebih sedikit kira. Jadi sekitar 12 jadi kita tutup. Masyaallah. A'udzulillahi mina shaitani roji'. Ya pak, sha kembali syah ya, tadi sudah diperingatkan, sha itu anginnya, dia tak kurang, dia ditambahkan anginnya. Sha, shai. A'udzulillahi mina shaitani roji'. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin mana tadi alam alham lamnya agak agak berubah ya tadi ya? suaranya alam alham alham jelaskan lam alhamdulillahi Al-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'akudu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal Mustaqim. Kesannya eh eh Eh Eh Uruh kasera I Dia yeah. Coba baca i dulu gitulah. Jadi sambung i. Aja ah, kan i. Kenapa e? Kenapa tiba-tiba e gitu bacanya gitu? Padahal i pertama huruf i aja dulu baca i. I bukan e. Itu lah beda. Bukan e. Kan? Coba baca kasroh e. Tidak nah, salah i. Semua orang bisa baca e, i. Ah, kenapa ketika kita baca? Ah, karena kebiasaan. Kemudian karena tidak telitian kita. Jadinya e. Gitu. I. E, I. E, baca I e dulu e. A, saja, kan? e. itu. I. Ya. Gampang aja kan. I. Nak ada yang susah eh, itu. Ya. Coba. I. E. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. Eh, eh tadi di kayak eh, beranak deh mau mau itu mau itu eh mau mau itu mau eh barakallah. Mudah-mudahan nanti ini bisa di menjadi tambahan eh hal, hal yang perlu kita perhatikan Perlu kita nanti, uh, apa namanya itu, uh, ketika membaca surah Al-Fatihah ini harus kita, kita uh, menjadi mula habar bagi kita. Terima kasih. Terima Belakang dulu, Pak. Belakang. Belakang. Ibu-ibu, tak bisa melihat mulutnya, Bu. Jadi hanya bisa mendengar suara. Tak bisa melihat mulutnya. Sehingga bisa melihat dan lebih, lebih membaca, Bu itu yang saya sampaikan tadi. Kalau nanti mau baca ya, kita beri kesempatan anak-anak Kita. Amin setan mau ya mau datang. Ustaznya pengen gimana? Iya. Dari tadi sudah berapa orang? Eh, sebagai apa kita kan Perkiranya sudah berapa orang dari dari tadi yang sudah membaca tadi berapa orang? Ada 10? Ada? Nah, belum ya? Belum. Nah, Peserta berapa? 8. 8. Pesertanya berapa orang? 150. 150. Hmm. Berarti yang sudah membaca tadi kan belum belum belum apa? Ya? Pengenalan aja baru ya. Kan belum dikatakan sudah selesai. Sudah bagus ya? Ah. Berarti kan belum ada yang bagus. 150 baru 8 ya. ya Makanya kita sifatnya pengenalan, bukan penguasaan. Mudah-mudahan, alhamdulillah, nanti kalau saya bisa dikuasai. Khususnya eh, apa yang diingatkan tadi, ya ada mungkin ketika seorang membaca ada 3 poin harus diperbaiki. Yang mudah-mudahan nanti dengan dilatih, punya tiga poin itu bisa dikuasai, ya. Jadi, jadi mudah-mudahan nanti eh, ada semacam usahanya gitu setelah ini. Cuba berikutnya. Aku bilallah min ash-shaytana Siapa tadi? Pak? Yang mana? Ya. Ta. Ada yang baca aku bilallah min ta. ta. Eh? Ta, ta. Bila? Ta itu. Shaytana, ta. ta, ta, ta. Ya. Ya. Karena dulu saya belajar ta'awut ini Bismillah juga susah juga gitu. Makanya seperti apa saya belajar seperti itu saya. Ia ya, kan tak bisa saya baca langsung betul tak bisa. Gitu. Makanya harus saya bikin seperti itu juga. Ya. Saya baca ta'awut baju Bismillah tu berulang-ulang baru baru agak mendekat gitulah. Ya. Baru ada mendekat belum. Oh bagus tak gitu. Baru mendekat. Makanya saya, saya coba juga seperti itu, itu, mengajarkan, ya kan? Jadi enggak apa-apa, saya juga seperti itu, itu lah, belajar, pelajaran. Ulang lagi. Amin. Bukan Ta atau kata Ta nya. Ta. dia penuh dia, ya? Diangkat ke langit-langit atas dari pangkal lisan dari lisan kita itu ke langit-langit atas. Wo, wo, wo itu urusnya ala urusnya ala itu kan terangkat terangkat apa terangkatnya lisan itu ke langit-langit atasnya ta ta eh ta ajaib ta ya teruskan Ha ya, bagus ihi nya yang kurang. Ihi dari tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Nah. Ya. Allahmanirrahim yaumiddin iyyaka masih ya ya hanya di tengah eh iya bukan i e e ya ya e ya Coba dari tengah pak Dari te tengah ha Lidahnya Iya Iya Iya Bukan Iya Iya Iya Iya Iya ah. Iya Iya Lebih bagus dari tadi Terus ya, ya Kayaknya sama ya Ya, Tebalan ya Dia kadar ketebalan ini lebih tipis dari dia. Teruskan Nanti dilatih ya. Saya saya apa Saya tasheh atau saya tasheh apa Saya koreksi uh, Setiap ayatnya Biar cepat gitu ya Apa namanya uh, Ladi dengan ladhi Ladi ZA, ZA, ZA ZA Rukta ujung lisan Dengan gigi Atas gigi bawah ta". ZA vo". Ta, ZA, ZA ZA, ZA Bedanya ZA dengan ZA itu nanti kita ZA, TAPKHIM, TABAL ZA tipis, betul eh? Ya? Al-la-zi Al-la-zi ya, Lagi lagi Ya Kemudian huruf sad ni nanti dia latih lagi Ruf sad Ruf sa Sa dia latih Ya Pulang lagi Sirat Si Si <tik> <tik> Haa Al-la-zi Lazi bukan la dia Lazi Lazi Lazi Sirat <tik> al-la-zi Mad lazim. Tidak boleh kurang dari enam arahkan. Walafdahl. Tidak boleh. Walafdahl. Ya. Walafdahl. Uruk sfatnya nanti dia ulang lagi. Uruk zalnya nanti dilatih lagi. Dia lihat. Kalau mungkin salah satunya mungkin lewat melihat bibir-bibir kita pergerakannya di kaca misalnya mengaca nah, lihat ya habis bersisir misalnya biar rapi-rapi nah, latih makhrajul hurufnya mengucap ngucapkannya itu al-ladzi za ta tho sampai benar-benar sesuai dengan dengan tempatnya ya, ya. sekali lagi waladli belum tadi ya? belum betulan coba ya ya barakallahu feek si. ya yang lain silakan waktu kita masih ada sedikit sején nanti syai terus anginnya kurang tambah lagi ya terus bismillahirrahmanirrahim kurang bismillah ya panjang ya bismillahirrahmanirrahim Ha ha, ni ada, lanjutkan aja. Rahim, bila Allah rah rahim, rahim, rahim, ha. Teruskan. Bila Ya. Alhamdulillah, Rabb alamin al-Rabb al-Rahim. Yeah. Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ya, matapa pendekkan lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iya, na'budu bodoh. Iya, karena yang pertama dan yang kedua harus sama. Iya karena bodoh. Iya karena Ta. taat. Taat, taat, taat, taat, Ta Ta sempurna, betah ya. Iya karena bodoh. Iya Ah tu, terus. Ihjina surah mustaqim Matnya sekali lagi saya sebutkan, harus harus seimbang. Mat satu, mat dua, mat tiga, berapa buah matnya di situ? Yang biasa harus sama semua. Surah, tak boleh. Iya surah, sama itu Iya surah. Mac? Ada berapa tu matnya itu الحمد لله رب العالمين الرحمة ما ما لك يوما إيا صرا صرا صرا سامع سماه دواعي ركع قلنا إن شدنا صراط المستقيم Rafal ladin al hada عليهم, air al makrufi عليهم, wataali. Ya, berkat Allah fit. Mao, wainnya de, latih lagi. InsyaAllah khair khaire jam. Mao tu, sila kena lagi. Ya. Ya, lagu song kita betulkan ya. Maknya tadi sudah dibilang tadi. A'udhu ha. Billahi min al-Shaytan ar-Rajim. Ya, lagu song Billahi min al-Shaytan Ah, tu agak kurang pula dari doa harokan. Dia harus, harus, apa, harus seimbang semua. Aon, aon, aon. Ya, nanti di simpangan, pak ya. Aon satu, dilla dua, syaitan tiga. Ya, harus seimbang tu. Dua horogat tu, pak. Dua gerakan Misalnya dua gerakan Tangan Dua hitungan Ya Satu, dua Dua hitungan Itu yang dua harokat, harokat itu kan gerakan Dua gerakan Dua hitungan Ya Dua ketukan, Tek, tek ya. Tergantung juga dengan Eee uh, Cara membaca kita itu, tingkatan bacaan kita cepat, kemudian e, di bawah cepat, antara cepat dan e, pelan, kemudian pelan. Lihat. Aww, sudah agak bagus dari tadi. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskan. Ya. فسبح لله رب العالمين ha tu sama tu sama tu ba Makhradis. ha a sama tu ha dengan a ya alham -ha. al alham dia hari ni baru faham kan bersantaq sempurna alha alham alham ya bukan alham Alham nanti di di pergi a sama a dia ha a sama itu tempat keluaran ha ha cuba a dulu a. a sama a dengan H. A, a. a tapi kalau alha aha ya itu tenggorokan lagi jauh itu ke dalam pergiya alham alha alham a ala min sama ha ra a samban makhraj al ham al ham nah ha ya coba agak ah itu agak bagus itu yang satu ini lah ulang lagi ah ulang lagi yang yang sebelumnya itu yang baru dibaca baca itu dah. ah itu coba ulang lagi al ham ah itu dah agak agak berubah dikit ya eh? tapi enggak yang tadi bagus tuh yang tadi alha nah nanti dia la alha almar Al ya coba coba coba annu ya a kan bukan dari tenggorokan kan kanoh kan gitu ya? Asama, ha, a. -a -sama. ya sama ha dengan a a sama ha iya sama ha berarti bukan dari tenggorokan kalau satu tenggorokan berarti berbeda dimakhornya a dengan ha ya. sama aja ya. a -ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Ar-Rahmanir Rahim Fali'i yawm-ihtin Iyata ma'bur wa'iyata nasda'in Coba kaedahnya jangan dipaksa-paksa Iy you know, like dia, iya, iya E ini kan ya. Biasa aja. iya, ya hanya di tengah. iya. iya. Kalau dipaksa-paksa nanti lari dia suara. Lah suara itu lari dia. Enggak boleh dipaksa. iya, iya. E iya. Iy lari dia nanti pas suaranya. Iya. Berubah dia. Ya. iya. iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullah. Ya ta ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ajau <laughs> ah, lagi larinya tuh. Itu jauh itu. Benang samai wal ardh. Ta'in dengan ta'in. Ta ta ta. ta. Oh, ta. Bukan ya. ta'a biasa ya. Ta ta. ta. Itu keadaan sudah jauh Lihat Qur'an pak ada Qur'annya Pak? ini. Pak, Qur'annya ada tidak? Nah, tahsin itu wajib pakai Qur'an Tidak boleh tidak? Kecuali nanti Bapak Mau uh, Apa nama dalam rangka Untuk mendapatkan lisensi misalnya kan Apalagi Qur'an 30 juz nah, Tahsin ini tidak boleh pakai Qur'an Karena syarat mesti harus hafal Qur'an tidak boleh lihat Qur'an lagi tapi kalau tahsin seperti sekarang harus lihat Qur'an kecuali bapak dalam rangka mendapatkan tak lisensi dari masyarakat misalnya tidak ah, usah lihat Qur'an memang tidak boleh harus hafal Qur'an saya yang lihat bapak jadi bapak sudah lihat saya Karena saya tidak baca pas waktu saya baca tidak apa-apa dilihat lihat.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 sudah agak dekat dikit tu dari tadi lebih bagus ni. Ha, teruskan. Nanti dilatih lagi. Nanti kalau diulang lagi nanti balik lagi nanti. Insyaallah Mustaqim. Ko seperti urut tol. Ah? Tak tahu. Tak urut ya. Urut biasa tain itu rukta ba masih liat, dah lihat kurang Rukta eh? rutta ada itu ta iya inna ah dah agak dekat tu teruskan <Sessizim> ya, nanti dilatih lagi Pak. Ruksana Ru Ru dana al-ladzina. Eh? Ya, lanjutkan. Siro <Sessizim> Rafal, al-lazim, al-lazim. Berbaida? Ya? Jawab baida. Jadi al-lazim dengan al-lazim. Al-lazim. Ya. Ya. Di halus. Huruf zal itu halus dia, enggak kasar. Halus, lembut. Al-lazim, al-lazim. Berbeda lali dia lembut dia halus dia. Allazi allazi Karena dia ujung lisan dengan gigi atas dan bawah ditekan ke gigi atas dan bawah. Allazi allazi allazi allazi Nah berbeda halus lembut. Ulang lagi Pak, sekali lagi Pak. Terakhir ira'at alladzina anhamtsa 'alayhim wa yulmuqitu 'alayhim wa laa Mudah-mudahan nanti kita uh, belajar lagi ya, bagus Ya, ya, ibu kita harus kesempatan Karena waktu tinggal 10 menit Kita harus kesempatan ibu pula Ya, silakan ibu ibu yang membaca. baca Biar dia dengar ya. Ibu Menyari tangan lagi Dengan lagi baik. mulai Baik, tidak bisa Menyimpan ya, Waktu 10 menit lagi Dan kesempatan kepada ibu Silakan Kalau uh. eh eh eh yeah. kan eh eh yeah. i i Suara nyaringnya aja ya, tapi ya. nggak nggak nggak kelihatan, nggak nampak itu. Ya. Suara nyaringnya yang terdengar gitu, ya bagus kan gitu. Ya, bagus. Mana banyak nggak tahu kan gitu. Mudah-mudahan bagus kan begitu. Ya. Masih ada. Suara suara nyaringnya yang terdengar. Satu orang mungkin terakhir. Ya. dua orang satu orang insyaallah. Ha ini agak jelas ya. Kalau tadi nyaring ya suaranya saja gitu ya. kan. Uruk satu enggak enggak متروجnya. Zal itu dia seperti yang saya sampaikan tadi dia sifatnya lembut ya. A'udzu a'udzu billah a'udzu billah eh ya. zuh eh nah, berbeda ini. Ya. bukan urut zaid dan huruf zal. Huruf harus dilembutkan atau dihalus dia. Ya, saya sana nanti di baik-baikkan ya, diperbaikin. Saya yang kurang. ta dia kurang Penuh kurang bulatnya, po, kayak kayak kita. Jepo, po, ya penuh itu, penuh suara itu agak penuh itu. Teruskan. Ya, A nya juga ya, A nya itu jangan Larinya ke H, ke H ke tenggorokan berarti H, A, H, A, H, A, H. A, H. A, H. Itu masyarakatnya Teruskan Ha, ya Alham Ha, ha, ha Tadi sudah disampaikan juga Ha, A. Bukan ketenggorokan perginya Sebagai tanah Ain Ain Ha, A ha Coba ulang sekali lagi Ya, nanti dilatih teruskan. Allahumma smani wa nya. Ha nya dipis kan? A, bukan aurah. Aurah. Ah, arrah. Arrah. Ha nya dijelaskan dulu fathahnya. Allahumma smani Ya, teruskan. Allahumma ya huruf sin ya. sin kanat man kanas kanat teruskan cuba ulang, ulang ulang sekali lagi dia akan rambut i ya lamun hmm. wa ya sanishin kanat sa ya bukan huruf bukan syaitani bismillah sama ada bis nat Tadi bacaan bismillahnya kok bagus bisnya. Bukan bis tadi bacaannya. Kok nashtain kok nashtain gitu. Padahal urutnya sama itu. Bis dengan nas Urut sin. Ya, sedikit agak bagus dari tadi. Teruskan. Sudah agak agak bagus sedikit dari tadi, teruskan. Eh? Huruf sin, huruf qod, huruf, huruf syah bersama semua. Ya? Ah nanti dibedakan, ya? Nanti dibedakan huruf qod, huruf sya syah dengan huruf sa, harus bedakan. Nanti maklumatnya berbeda. Ya? Tidak ada yang sama ra sya wa eh? eh teruskan teruskan ha teruskan nanti dia di, di latih tengok lagi di Quran tu Pinjam suaranya, saya pun pernah, tak sampai itu suaranya. Kalau teorari namanya terpaksa boleh berhenti gitu, ya. Dan berhentinya boleh di alaihim. Berkaitan dengan maknanya alaihim. Ya, diraqul anamta alaihim, wa iril mauzud alaihim waladzali. Keluarga, melanjutkan yang lain. Mungkin uh, itu yang bisa kita uh, tahsin, kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang sebenarnya tadi uh, materi tahsin kita itu ada pada surah al-jumuah akan tetapi ketika kita tadi coba uh, mendengarkan taud ta kemudian basmalah ya, ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita rubah kesalahan kesalahan yang itu fatal karena bisa merubah maknanya karena huruf hurufnya berbeda tentu bisa merubah maknanya. Oleh kerana itu, kita fokuskan yang semula surah Al-Jum'ah. Maka kita fokuskan sekarang pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita telah selesaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita selesaikan bagian kita yang terakhir ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته